وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اعزائي المسلمون حامنزه الهجده اذن من الله Qoyun mən sizə həsəd barədə danışacaqım. Bu mövzuda onlarla hədislər barədə olmuşdur. Həmin hədislərin birində Peyğəmbər s.a.v. belə buyurur. Biri-birinizə həsəd aparmayın. Biri-birinizlə rəqabət aparmayın. Biri-birinizə nifrət etməyin. Biri-birinizə arxat çevirməyin. Biriniz digərinizin alveri üstündən alver etməsin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu köməksiz qoymaz və ona alçaltmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəlbinə işarə edərək üç dəfə təqva bax, buradadır deyə təkrar etdi. Sonra o davam edib dedi, adamın şər əməl sahibi olması üçün öz müsəlman qardaşını alçaltması kifayət edər. Müsəlmanın qanı da, malı da namusu da digər müsəlmana haramdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.a.v. demişdir, sizdən əvvəlki ümmətlərin nifrət etməyi və həsəd aparmaq xəstəliyi sizə də keçmişdir. Nədir həsəd? Həsəd başqasının üstünlüyünə, xoşbəxtliyinə, rifahına, müvəffəqəyyətinə, inkişaf və irəliyişinə dözmək bundan dil xor olma, azıqlanmaq deməkdir. Abdu Rahman Əs-Sədi Rahimə Allah demiş, pahıl o şəxsdir ki, həsət apardığı insana verilən neymətin puç olmağını istəyir və bunun üçün də əlindən gələn imkanlardan istifadə edərək səy göstərir. Bədnəzərlər də buna aiddir. Belə ki, bədnəzərli, xəbis nəfsli, şər təbiyyətli pahılın əməllərindəndir. Demək, baxıl adam əslində Allahın başqasına neymət verməsini nifrət edir və bunun qarşısının alınmasını arzulayır. Beləliklə də Allaha asili etmiş olur. Həm göydə, həm də yerdə Allaha qarşı ilk asili həsəd üzündən olmuşdur. Göydə iblis Adəm ə.səd edib səzdə etməkdən boyun qaçırmış, beləliklə də Allahın rəhmətindən qovulmuşdur. Yerdə isə Adəm Aleyhisselamın bir oğlu digərini həsəd edib onu öldürmüşdür. Həsədin birsoq alamətləri vardır ki, əgər biz bu alamətlərdən birini özümüzdə görsək, bilməliyik ki, həsəd edənlərdəniyyik. Birincisi, həsəd apardığı adamın xətalarını güdmək və onu görən kimi dərhal bunu hər tərəfə yaymaq. İkincisi, həsədini çəkdiyi adamın barəsində qeybət edildiyini onun eiblərindən danışıldığını eşitdikdə rahatlıq tapmaq və bunun qarşısını almamaq. Üstəlik, qeybət əsnasında Allah bizə də, ona da hidayət versin. Və ya, yaxşı qardaşdır, vakin nəsiyyət edin, nəsiyyətə ehtiyacı var demək. Üçüncüsü, əsəd etdiyi adamın hər hansı bir məclisdə iştirak etmədiyinə sevinmək və ya, əksinə, məclisdə iştirak etdiyini gördükdə, Onu bura kim sağırıb deyə qəzəblənmək. Dördüncüsü, başqaları onun yanında həsədə bardağı kimsəni təriflədikdə, qəlbinin sıxılması və onlara etiraz etməsi. Beşincisi, həsədini çəkdiyi adamın düz olduğunu bilsə də, onun xəta etdiyini subuta yetirməyə çalışmaq, yəni kafir üçün üzr tapıb onu müsəlman saymaq, müsəlman qardaşının isə etdiyi yüzlərlə yaxşılıqlardan danışmamaq və danışanlara da nifrət etmək, öz gözündə kötü yolu ola onun gözündə çöp axtarmaq. Və nəhayət altıncısı, əsəd apardığı kimsənin niyyətindən xəbər vermək. Məsələn, filan kəs filan şeyi şanşöhrət cün edir, yaxud filan kəs yalandan andı çirir və sair, bu kimi sözlər demək. Həsərlə bağlı növbəti mövzu: İnsanın qəlbində bu xəstəliyi əmələ gətirən nədir? Sualının cavabıdır. İnsanın qəlbində bu xəstəliyi əmələ gətirən nədir? Allahın qədəri ilə razılaşmaq. Təkəbbürlük, özündən razı olmaq, özündən başqa heç kəsi bəyənməmək, hamıya yuxarıdan aşağı baxmaq. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: Kim Allah üçün təvazəkar olarsa, Allah onu ucaldar. Həmçinin başqasına xeyir arzulamamaq, nəfsin var dövlət hərisi olmaq, gözü doymamaq, vəzifəyə can atmaq və ona yaxın düşən hər kəsi taftalamaq. Bütün bunlar insanın qəlbində həsəd xəstəliyini əmələ gətirən amillərdir. Həsədin pis aqibəti isə budur. Həsədə paran adam bu çirkin əməli ilə Allahı qəzəbləndirir. Bu həsəd onun qəlbində xəstəli əmələ gətirir. Getdikcə cəmat arasında nüfuzunu itirir və tədrizən gözdən düşür. Allaha asilik etməklə şeytanı razı salır. Savaqları azalır və günahları artır. Dostları ilə öz arasına ədavət düşür. Və nəhayət bəzən Həsəd adamı Allah'a qarşı küfr etməyə sürükləyir. Necə ki Quran-Kərimdə buyurulur: "Və də kəsirun min əhlil-kitab, ləv yəruddunkum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'inda anfusihim, min ba'dəma təbəyən lähumul-haqq." Yəni bir soxları həqiqəti bildikdən sonra da həsədləri yüzündən sizi siz iman gətirdikdən sonra kafirliyə qaytarmaq istəyirlər. Bəzən də həsəd adamın münafiqliyə aparır. Abdullah İbn-Əbəy İbn-i Səlülün Nəhəmmə sallallahu aleyhi və səlləmə etdiyi həsəd kimi. Bəzən adamı qətil törətməyə təhrik edir. Adəm aleyhissalamın oğlunun birinin digərini öldürdüyü kimi. Bəzən adamı Allaha qarşı asili etməyə badar edir. İblisin asiliyi kimi. Bəzən də qardaşlar arasına ədavət salır. Buna da Yusuf Aleyhisselamın qardaşlarını misal çəkmək olar. Həsad aparanlara qəlblərindəki bu xəstəliyi müalizə etmək üçün isə bunları nəsiyyət etmək lazımdır. Ölümü tez-tez düşünsünlər, Axirət günü bu həsədin ona zərər verəcəyini yəqin etsinlər və çoxu tövbə etsinlər. Ha belə, səmimi qəlbdən quran oxsunlar, vaxtlı vaxtında zikirləri etsinlər, faydalı işlərlə məşğul olsunlar, və Allahın onlara verdiyi ağılı mərdimazarsılıq edib kimin seyvini yıxmağa sərf etməsinlər. Çoxulu dua etsinlər ki, Allah onlara şəfa versin, qəlblərindəki bu xəstəriyi aradan qaldırsın həmsinin. Həsəd etdiyiləri qardaşları üçün dua edib Allahdan xeyir diləsinlər. Həsədini çəkdiyi adamı görəndə ona salam versinlər, üzlərini insana yaraşmayan sifətlərə salmasınlar. Həsədini çəkdikləri adam barəsində, Hal, əhval tutsunlar, onun yaxşı işlərindən danışsınlar, onun sevdikləri adamlara gözəl münasibət bəsləsinlər, heç kəsək hükam verməsinlər ki, yanlarında onun qeybətini etsin, həmçinin dəlil subutları olmadan onun barəsində pis sənni etməsinlər, ona yuxardan aşağı baxmasınlar və onunla məsləhətləşsinlər, özlərini yüksək tutub hamıdan ağıllı hesab etməsinlər. Əks təqdirdə, ömrünü həsəd və pahıllıqla keçirən adam nə Quran oxumağa müvəffəq olar, nə zikirləri etmək yadına düşər. Əksinə, biri ancaq qeybət qırmaq, onu bunu təhqir etməklə, onun bunun namusuna sataşmaqla islaq qalar. Beləsi xeyrxalışlar görməyə, ələr -əl xüsusda dua etməyə müvəffəq edilməz, əksinə, daim cəmiyyətdə fəsad görədər, dedikodu yayar, qardaşların arasına vurar, təmiz adamlara şər yaxıb onların evini yıxmağa çalışar. Ha belə, qəlbindəki bu kim kudurət və nifrət onun üzünə vurar, simonası qap qara qaralar. Nəyin ki, özünə, hətta özü ağılda olanlara belə, mömin qardaşlarına salam verib, savab qazanmaq nəsib olmaz. Əksinə, sət göstərib, terbiyesizliği etmeyle günahları üzerine ancak günah artırarlar bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine deyir size en hayırliniz barıda haber verir mi sahabeler beli deyip cevap verdik de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur o kezler ki onları görende Allah yada düşür sonra yine sual verir size en pisiniz barıda haber verir mi Onlar bəli deyə cavab verdikdə, o buyurur, söz gəzdirənlər, dostların arasını vuranlar və təmiz adamları şərə salanlardır. Digər hədisdə o demişdir, Yaxşınız o kəsdir ki, ondan yaxşılıq umulur və şər əməllər gözlənilmir. Pisiniz də o kəsdir ki, ondan yaxşılıq umulmur, üstəlik şər əməllər gözlənilir. Başqa bir hədisdə də o demişdir, İnsanlar arasında elələri vardır ki, onlar xeyir qapılarını açan və şər qapılarını bağlayan asardırlar. İnsanlar arasında elələri də vardır ki, onlar şər qapılarını açan və xeyir qapılarını bağlayan asardırlar. Xeyir qapılarının asarları əlində olan kimsənin xoş halına, şər qapılarının asarları əlində olan kimsənin də vay halına. Yaxşı insanların üzündəki nuru və heybəti, ha belə onların gözəl davranışını və rəftarını gördükdə, əlbəttə ki, ancaq Allah o onun buyurduğu xeyr-xaliklər yaladışır. Fasiq adamları görəndə isə onlardan qasmaq istəyirsən. Onların şər adam olduqları üzlərindən və davranışlarından bəlli olur. Onların yaltaqlığı, dedikodu yayması, dostların arasını vurması, təmiz adamlara şər yaxması, Şər qapılarını asması və xeyir qapılarını bağlaması tüslü kim pis i vermələri üçün kifayət edir. Həsən-ül-Basri al demişdir, Allahın ən şər bəndələri o kəslərdir ki, şər işlər yaymaqla insanları saçqınlığa salarlar. Əvzəy demişdir, Allah bir bəndəsini elmin bərəkətindən məhrum etmək istədiyi zaman ona yanlış söz danışan dil nəsib edər əsən sən onun savadsız olduğunu görərsən. Abdüləziz İbnəm-i Hadim, Rahiməhullah demişdir, qədimdə alimlərin həyat tərzi belə idi ki, onlardan biri özündən elimlisinə rast gəldikdə, ondan bazarlığı qədər çox istifadə edər, özü kimisinə rast gəldikdə, müəyyən məsələləri onunla müzakirə edər, özündən aşağı səviyyədə olana rast gəldikdə isə, onun yanında özünü daxtmazdır. İndiki zamanda isə bəziləri özündən eləmlisindən elm almağı özünə eyib hesab edir. Belə edir ki, zaman onun savadının az olduğunu bilməsin. Üstəlik, özü kimisi ilə heç bir məsələni müzakirə etmir. Özündən aşağı səviyyədə olana rast gəldikdə isə onun yanında özünü dartır artır. Beləliklə də onlar həlak olurlar. İmam Şafiə Rəhimələ Allah demişdir, Cəmatın dilindən qurtarmaq üçün heç bir çıxış yolu yoxdur. Sən çalış, özünü isfah etməyin yolunu tapasan və bu yolla gedəsən. Qurana və hədislərə diqqət etsəniz, görərsiniz ki, tarix boyu kafirlər və münafiqlər həmişə tohidi yayan peyğəmbərlərə dəli, səfih, şair, kəhin və s. nalaiq sözlər demişlər. Misal Ad qövmünün zadıqanları Hud a.s. deyir, biz səni hesab edirik. Həmsinin Əl-Bəqara surəsindəki ayədə xəbər verilir ki, münafiqlərə, bu insanlar iman yətirdiyi kimi siz də iman yətirin deyildiyi zaman, onlar biz də səfihlərin iman yətirdikləri kimi iman gətirək deyirlər. Doğrusu, onlar özləri səfih etlilər, lakin bunu bilmirlər. Peyğəmbər s.ə.və dəli deyən müşriklərə Allah belə cavab edir. Nun, and olsun qələmə və qələmlə alınanlara, məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən. Şübhəziz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır. Həqiqətən də sən böyük əxlaq sahibisən. Hansınızın dəli olduğunu sən də görəcəksən, onlar da və ki Rəbbün onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır. Təvhidi yayan və təvhid sayəsində qəlbləri oyadan insanlarla həmişə ədavət aparılıb, aparılır və aparılacaqdır. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə peyğəmbərliyi verildiyi zaman Vəraq ibn Nəufə yanına gəlir. Vəraq ibn Nəufə çax dəvət edəcəyim vaxt mən gənc olaydım. Şəşq qövmün səni yurdundan qovacağı zaman sağ olaydım, deyəndə Peyğəmbər s.a.v. soruşur, Məyər onlar məni qovacaqlar? Varaq qabni növ deyir, Bəli, sənin gətirdiyinin bənzərini gətirən, tək Allahlığı təbliğ edən elə bir kişi olmayıb ki, onunla düşmənsiliyyə etməsinlər. İndi də, qardaşlar, Tuhid əhlini sevməyən bir sox nanecib adamlar vardır ki, Onlar özlərini hamıdan ağılı hesab edir. Tovi dəhlini təhkir edir və onlar barədə dəlidir, səfəhtir, təqfirçidir, xəvarizdir və başqa bu kimi nalaiq sözlər deyirlər. Əvvəlkilərdən fərqli olaraq onlar özlərini müsəlman hesab edirlər. Lakin tərbiyəsizlikləri eyni ilə müşriklərin tərbiyəsizliyinə bənziyir. Mən də hamızın adından Allah'a yalvarıram ki, tevhid əhline dil zadan, tevhidi yaşamaq istəyən müsəlmanlara, dəli, səfi, xavaric və s. təhqiramı sözlər deyən, tevhidi yaşamaq istədikləri üçün onların başını bəlayə soxmaq istəyən zalımları bu dünyada rəsvə etsin, üstəlik müəyyən maraqlarla ətrafına topladığı adamları özlərinin əleyhinə qaldırsın. Hətta buna necibləri tarix boyu tövhid əhlinə əziyyət vermiş kimsələrlə bir yerdə həşr eləsin və onların layiqli cəzasını versin. Tövhidi yaşadığı üçün əziyyətlərə məruz qalan mümin qardaşlarımızı isə bu yolda əziyyətə məruz qalmış Peyğəmbərlərlə, siddiklərlə, şəhidlərlə və əməli salih müminlərlə birlikdə öz kölcəsi altında Peyğəmbərmiz s.a.v.in hovuzunun başında həşr etsin onları haqq qısabını yüngülləşdirsin, tərəzilərindəki savabı artırsın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin onlara şəfaatçı olmasına izin versin və nəhayət onları Firdov sənətinin sakinlərindən etsin. Abdurrahman Əsəd-i Rahiməhullahın dediyini bir daha təkir edinəm. Baxıl o şəxstir ki, həsət apardığı insana verilən nimətin pus olmağını istəyir və bunun üçün əlindən gələn imkanlardan istifadə edərək səy göstərir. Qardaşlar, həsəd xəstəliyinə tutulmuş bu adamların məkirli niyyətlərinə nail olmaq üçün törətdikləri fəsadlardan biri də təmiz adamlara şər yaxmaq, onların haqqında əsasız danışmaq və barələrində şübhələr yaymaqdır. Bu şübhələrə dair iki sinif insanı misal seçmək istəyirəm. Birinci sinif narazılardır. Əslində, bunlar daha çox xarifə olaqlara bənziyirlər. Eşəliyib on il bundan əvvəl olan söhbətləri üzərə çıxarır və bunun əsasında adam haqqında hökm çıxarırlar. Bəziləri mənə irad tutur. On il bundan əvvəl dediyim bir sözü əsad tutaraq məni təşvir edirlər. Birincisi, Bilin ki, mən bu ümmətə nümunə deyiləm. Hamımız, hər bir Adəm evladı kimi xata edə bilərik. Nümunə, ancaq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmdir. Bu xüsusda İmam Malik ibnən Əsrahimə Allah demişdir. Bizlərdən hərkəsin dediyi rədd edilə bilər. Yalnız bu qəbrin sahibi sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa. İkincisi, Peyğəmbar sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, Adəm evladının hamısı xəta edir. Xəta edənlərin ən xeyirlisi isə tövbə edənlərdir. Nə vaxt gəlib etdiyimiz xətanı, xəta aldı, onu sübut etdin və biz tövbə etmədik. Sağlam fikirli İslam alimlərini ixtilaf etdiyi məsələlərdə onlardan birinin dediyi və əsas götürdüyü dəlillərə əsaslanıb, rəylərdən birini götürmək xəta sayılmır. Gəlin İbn-Teymiyyənin Raf-ül-mələm ən əimmətil-ələm kitabını oxuyun. Üçüncüsü, məyər tövbə etmək, eylan etməklə tamamlanmırmı? On il bundan əvvəl etdiyimiz xətadan sonra indiyə də yazdığımız kitabları yəqin ki, oxumusunuz. Verdiyimiz xütbələrə də əlbəttə ki, qulaq asmısınız. Həmin xatadan sonra Bu illər ərzində aparlan dəvətə nəzər salsanız, başa düşərsiniz ki, bunun əksinə dəvət aparmağımız elə tövbəni elan etməyimiz deməkdir. Məsələn, İbn-i Hüseymə Rəhməhullah Əşşərhül-Mumti Əl-Əzad-ül-Müstaqn əsərində fiqhə aid olan bu 15 cidli kitabda ondan çox yerdə Allahın göydə olduğunu ərşin üzərində istifa etdiyini bildirir bildirir ki, əvvəllər dəstəklədiyi rəyin xəta olduğunu bəyan eləsin. Və nəhayət dördün üstü, bənim etdiyim xəta dildə olub, yoxsa əməldə? Kim deyə bilər ki, mən Əlixanı falan yerdə Allaha şərik qoşduğunu, Allahdan qeyrisinə səzdə etdiyini və ya küfür əməl etdiyini görmüşüm? Xəta olubsa da bu ancaq dildə olub. Məyər Quranın hədisi və tarixi oxumursunuz. Bu xüsusda Hucu Allah buyurur, qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı dammağa məzbur edilən kəslər istismə olmaqla, kim iman yətirdikdən sonra Allahı inkar etsə və qəlbini küfratsa, Allahın qəzəbinə düzsar olar. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. Xayənin əvvəlini bir daha təkrar edirəm. Qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı danmağa məcbur edilən kəslər istisna olmaqla. Həmsinin hədislərindən birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələm, demişdir. Uza Allah mənim ümmətimə səhvən etdiklərini, unudub etdiklərini və bir də məcburiyyət qarşısında etdiklərini bağışlamışdır. Əmmar ibn Yasirin radiyallahu anhu-nun başına gələnlərdən də hamınız xəbərdarsınızsınız. Ağıllı mömin həmin hadisədən düzgün nəticə çıxarır. Nadan adamlar isə belə şeylər gördükdə nəinki mənə, böyük alimlərə, hətta səhabələrə belə dil uzatmaqdan çəkinmirlər. ilə qeyd etmək lazımdır ki, hər bir mömin bu mövzuda olduqsa diqqətli olmalıdır. Çünki şeytan adama vəstəsə verib onu elə yoldan çıxara bilər ki, özündən və özü ağılda olanlardan başqa heç kəsi bəyənməz haq yol cəhərində olan cəmatın zəlalətə düşdüyünü güman edər. Üstəlik, başqaların da haq yolda olan cəmatdan ayrılıb, ona qoşulmağa çağırar. Belələri tarix boyu məhv olub, olur və olacaqdır. Bu, xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sən demişdir, bir adamın insanlar həlaş oldu dediyini eşitsən, bil ki, o, insanların ən çox həlaş olanıdır. Tarixə nəzər salsanız görərsiniz ki, Səhəbələrdən bir səhələri, Abubakr Əsıddıq, Ömer ibn-i Khattab, Ali ibn-i Əbi Talib, Ebu Zərb və digərləri radiyallāhu anhəm səhət olmuşlar. Həmsinən təbiyinlərdən Hasan-ül Basri, Şəbə və digərləri rahiməhəm əlləhə Həbəli alimləri Ebu Malik, Şafi, Ahmet ibn-i Hembel, İbn-i Teymiyyə, İbn-i və digərləri. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Sərt olmuşlar. Eləcə də, başda Zülxü Veyzara olmaqla onun ardıcılları xavaricilər sərt olmuşlar. Lakin, əvvəkilərin, birincilərin sərtliyi hara bunların sərtliyi hara Onlar tarixə ad qoymuşlar. Ədalətli rəhbərlər olmuşlar kitabları indiki günə qədər gəlib satmış və adları dillər əzverilir. Onların adlarını eşidən insanlar onlara rəhmət oxuyur. Bu birlərdən isə nə bir ədalətli rəhbər, nə bir kitab, nə də bir ad qalmışdır. Bu da onu göstərir ki, birincilərin sərtliyi Allah rizasını qazanmaq üçün olmuş, bunların sərtliyi isə nəfsi üçün. Çalışın, sərt olduqda belə Rəbbinizin rizasını qazanmaq üçün sərt olasınız. Şübhə salan ikinci sinif insanlar isə özləri barədə yüksək fikirdə olan kəslərdir. Bunların ən böyük devizi, yəni əsas bir məsləhin qısa şəkildə ifadəsi budur ki, ya bizimləsən ya da bizə qarşısan. Yəni, ya biz sənə təzkiyə veririk, İştərisi sənin səviyyən necə olursa olsun, hamını sənə qulaq asmağa və səndən elm almağa çağırırıq. Ya da biz səni pisləyirik, səndən sağlamı kəsirik, səni öz məclislərimizə dəvət etmirik. Usta sənin savadın necə olursa olsun, hamını sənə qarşı qaldırırıq. Səndən uzaq durmağa və səndən ilm götürməməyə çağırırıq. Bunu dedim. Əliv nebi talebə rəziyallahu anhu-nun sözü yadımızdadır. Haqq kişilərə görə tanınmır. Əksinə, kişilər haqqa görə tanınmır. Haqqı bil, ona əməl edənləri də tanıyacaqsan. Belələrinin ən böyük şübhəsi özlərinə tabi olmayan tövhid əhlinə xəvariz və təqfisi damqası vurmaqdır. Bunlardan bəziləri hətta böyük alimlərə də dil uzatmağa çəkinmirlər. Əşi albanidir, xəta edir və sair. sözləri çox asanlıqla deyirlər. belələrinə yadıma düşmüşkən bir hadisəni də danışmaq istəyirəm. Böyük alimlərdən olmuş Abdurrahman Es-Sadi, Rahimahallahu görənlər danışırlar ki, bir dəfə şeyh Abdurrahman Es-Sadi kənd əhlindən birinin yanından keçərkən görür ki, bu adam öz eşyəyini bəlk döyür. Yaxınlaşır, deyir, haq Bu heyvanı niyə vurursan? Yazıq deyil, kişi deyir, bu qanmaz heyvan sözümə baxmır. Yerindən tərpənmir ki, tərpənmir. Şeyh ona deyir, heyvanla yumşaq rəftar etsən, sözünə baxar. Səkil qırağa, mən onunla necə rəftar etməyi sən öyrədim. Sonra şeyh uzunqlağa yaxınlaşıb, onun başına sığal çəkir, onu tumarlayır və ofsarından tutub kişinin yanını gətirir. Bunu görəndə, kəndi deyir, şeyh, eşşək də bilir ki, sən şeyhsən. Subhanallah. Kəndi də olsa, sözündə böyük ibrət vardır qardaşlar. Həyəti deyir, şeyh, eşşək də ki, sən şeyhsən. Həsəd aparan bu ikinci sinifə aid adamlar, özlərini müsəliman adlandırsalar da, Müsəlməna layiq əxlaq göstərmirlər. Misal üçün, tərcümə etdiyimiz Qurani kərimə dil uzadır. Cəmata Allahın kitabının tərcüməsindən faydalanmağa, mani olmağa çalışırlar. Hamı kimi bizim də xətamız ola bilər. Bu da labuddur. Adəm evladının hamısı xata edir. Xata edənlərin ən xeyirləri isə tövbə edənlərdir. Ona qalsa, bu tərcümədə qiyamətə də xata tapmaq olar. Onda gələk bu tərcümə heç vaxt işə qoru görməsin. Çap olunmasın. Oxunulmasın. Xətamızı deyin, düzəldəyik. Xətamızı düzətməyi, bu tərcüməni yoxlamağı onlardan xaric etdikdə bəziləri təkəbürlük göstərir, bəziləri kimdənsə çəkinir, bəziləri də vaxtımız yoxdur deyə bəhənə gətirirlər. Amma sonra altdan altdan iş yaparıb, Bu tərcümənin çapının qarşısını almağa çalışırlar. Bir qismi, Əlixan bunu başqa tərcümədən uğurlayıb deyir. Digər qismi, bizim saytımızda belə tərcüməyə yer yoxdur deyir. Bir başqaları, bu tərcüməni məscidə qoycaq adımıza söz yələr deyir. Ən azğınları isə düz, 5 ildir ki, bu tərcümənin mədinə şəhərində çap olunmasının qarşısını almağa çalışırlar əllərindən gələni edirlər. Onlar bunu edəndə yəqin ki, Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və sələmin bu hədisini düşünməyə bilər. Qüçsü hədisdə uca Allah buyurur, Kim mənim dostumla düşmənçiliyə edərsə, mən ona hərb elan edərəm. Allahdan istəyirəm ki, bizləri öz dostlarının cərgəsinə daxil etsin. Tovhidi yayan kimsələrə düşmən olan Onlara xavar icadlandıran, ha belə, Quranın tərcüməsinin çap olunmasının və yayılmasının əleyhinə təbliğat aparanlara isə hərb elan etsin. Hər kim bilməyib, yaxud unudub, yaxud məcburiyyət qarşısında buna edibsə, Allah onları bağışlasın, onlara hidayət versin. Lakin kim həsədi üzündən bu xeyrin qabağını almaq məqsədi ilə bunu edirsə, Allah onu həsədi üzündən günaha batmış kimsələrlə bir yerdə həşvirləsin belələr bu arədə Nizami Gəncəvinin Allah ona rəhmət edəsin gözəl şehir parçası var o deyir ki bəlli bir işdir ki pisliyə edənlər öz işindən özü çəkəcək zərər eşitməmişsənmi bu məşhur sözü hər kim quyu qatssa düşəcək özü Allah'a şükürlər olsun ki Bizim sizin kimi müəmin qardaş və bazılarımız var. Sizsiniz bizlər üçün. Allah səni və sənin ailəni fitnəkarlardan qorusun. Allah sənin malına bərəkət versin. Allah sənin elmini artırsın. Allah sənin əlinlə bu xalqı hidayət versin. Allah səni cənnət əhlindən etsin deyənlər. Sizin bu gözəl dualarınız sayəsində Allah bizə 50-yə yaxın faydalı kitablar tərcümə etməyi Yüzlərlə xütbələr verməyi, ha belə, kasıblara, yetimlərə, duqadınlara və digər ehtiyacı olan insanlara yardım etməkdə vasitəçi olmağa nəsib etmişdir. Bu xeyrin qabağını almaq istəyənlərin isə bir soxu Allahın qəzəbinə gəlmiş, qurduqları hilelər də öz başlarında satlamışdır. Onlar bu illər ərzində mallarını və vaxtlarını israf edən, Mənliyini pula satmağa hazır olan, özləri ağılda olan insanlarla əlbir olub, bəzi qəzetlərdə və saytlarda ağıllarına gələn böhtanları yazmışlar. Yazırlar və çox küman ki, özlərini düzətməsələr hələ yazacaqlar da. Sonda hamımızın adından Allaha yalları deyirəm. Ey Rəbbimiz, bizə öz tərəfindən mərhəmət baxşı et və işimizdə bizə düz yol göstər. Ey Rəbbimiz, bizi hidayət yoluna yönətdikdən sonra qəlbimizi saptırma və bizə öz tərəfindən mərhəmət bəxş et. Həqiqətən sən bəxş edənsən. Ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimizi dinin üzərində sabit et. Ey qəlbləri yönəldən Allahım, qəlbimizi öz itayətinə yönət. Ey Rəbbimiz, bizi, valideynlərimizi Evimizə mömin kimi daxil olan kimsələri və bütün müəmin kişiləri və qadınları bağışla. Zalimlara isə hələçdən başqa bir şey artırma. Ey Rəbbimiz, məmləkətimizi əminəmanlıq yurdu et. Bizi və bizim ailələrimizi bütlərə tapınmaqdan uzaq et. Allahım, ismətli olan dinimizi, yaşadığımız dünyamızı və qayıdacaq axirətimizi bizim üçün islah et. Xeyirli işlər üçün ömrümüzü artır ölümümüzü isə şər əməllərdən qurtarmaq üçün rahatlıq vasitəsidir. Allahım, bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır. Dünya rüsvaysılığından və ahirət əzabından bizi qorur. Allahım, bizə verdiyin nimətlərinin tükənməsindən, verdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil qisas almağından və bütün qəzəbindən sənə sığınaraq. Ey Rəbbimiz, bizim günahımızı, bilmədiklərimizi Bütün işlərimizdə israfa yol verməyimizi və bizdən daha yaxşı bildiyin şeyləri bizə bağışla. Allahım, bizim zarafatla və ya ciddi olaraq, səhvən və ya bilərəkdən etdiyimiz xətalarımızı bağışla. Bunların hamısının bizdə olması mümkündür. Allahım, bizim əvvəl etdiyimiz, sonra edəcəyimiz, gizlin saxladığımız və üzə çıxartdığımız pis əməllərimizi bağışla. Əvvələ səkən sənsən, Təahirə salandır sənsən və sən hər şeyə qadir Allahım, təvhidi başa düşməyi, onu insanlara doğru düzgün təbliq etməyi və onun sayəsində firdevs sənnətini qazanmağı bizə müəssər et. Allahım, qulun və peyğəmbərin, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm-in səndən istədiklərini səndən istəyir və onun sığındığı şərəməllərdən sənə sığınırıq. Subhanakəllahumma və bihamdik. Əşhədu əllə iləhə ilə أستغفرك وأتوب إليك.